Минуло кільканадцять років, а перед Федорову хатчину принесли люди червоні хоругви. В хаті на лаві лежала його Катерина, велика і груба, аж страшна. Федір тримав коло себе двоє дівчат – одинадцятилітню Настю і восьмилітню Марійку. І все їх питався – «Шо, мем, доньки, без мами діяти?» Котра з вас дєдеві обід зварить. А як жінку б ложили в трунву, то він заридав. Беріть її полегоньки, бо в неї тіло дуже зболене. Ой, Катеринко, я ще не встиг добре з тобою наговоритися, а ти огнівалися, та й пішла собі від мене. Він припав до небіжки і цілував її в лице. Люди, люди! Я до неї ніколи слова не заговорив. Я зароботов, за ню забув, та й за бесіду. Прости мені, Катеринко, приятелю мій добрий. Плач жінок вибіг із хатчі недалеко не село. Вона, люди, як пішла за мене, то так, як під воду пірнула. Ніхто її вже не видів між людьми. Аж тепер вірнула між вами на лаві. Я до неї ніколи марного слова не зговорив маціцького. Іще минуло кілька літ. Одного вечора прийшла зі служби Настя. Федір глянув на неї зблід Насте, не бога, ти ж сама, а чоловік твій? Де? Настя заридала, заголосила, а він слова більше до неї не сказав. Аж як її відпровадив до міста на службу. І розходився з нею, то тоді заговорив. Дай тобі, Боже, дитинко, як найліпше. Але дивися, аби дитини не стратила, бо стиду вже не покриєш, а гріха спасенного докупишся. Та переказуй, як тобі тут буде. А роки йшли, не стояли. Федір не випускав із рук ціпа цілу зиму, чепіх не викидав цілу весну, а коси – ціле літо. Кості боліли, кінці їх стиралися і пекли. Але неділя ставала на порятунок, бо в неділю він йшов під вишню, лягав на зелену траву, а вона висисала в землю той біль. Та прийшов такий час, що неділя негодна була направити того, що будні дні попсували, а трава не могла висати того болю, що запікся в старих костях а ще вселився кашель, що не покидав його ніколо коси, ніколо плуга, ніколо ціпа. Розвіднялося, віконце побіліло, а Федір вернувся з далекої мандрівки свого минулого життя. Умився, помолився і збирався йти до двора. Наймуси у пана від весни, озму на чоботи і трохи орнарії, та якось я перезимую. Заки піду до служби.